Ba, Telefonoaren bestaldean Amets Rodríguez dugu, azaletatik sustraietara liburuaren egietako bat, eta emankor sareako kidea, arratsaldean Amets. Ratxaldeon, Mikel. Eta bueno, gaurkoan zurekin, ba, ekimen e, liburu bateta zitzein behar dugu, liburu naiko kurioso, naiko bitxia eta liburu honek bazken berrogei tamarrurtetako teratako diskoen portaden errepaso bat egiten du lendabiziko galdera izango zen ba nondik sortzen da ideia hau ba bueno, lainela bi urte dola nazinen ja ideiari ba, bueltak emoten, ez eta buztekendun ba, e, momentu azala e, Euskal Herriko musikari ba omenaje bat edo eitzeko, ez eta pentsatzen un hori ba, diskoa zalen inguruan eitea, ba ze ezan egon SB Zenye, Alesaurretik, horren inguruen, eta eta hori gura gainon sautitziea ba emozioz beteta, ez? Ba liburu bateitia hori e, ba, ba, diskoa zalan ola, bueno, 50 ba, urtiek labur belduz, musika eh, osierrituko musika den berbatamar urteek eh laburtzen dauen ba, hola, ba ba, bat bizkoa sarengainetik eta eta artista eta musikarloko lan eh margenta ba, zureña naba gogoeta eta hizipenak eh? mm has, Mhm. Eta esaten genuen, e, ba, emankor sareko kide zarelere bai, akaso ez dago soberan, asaltza erena zer den emankor sarea, zer azken asken finean ba, liburu honen bultzatzailea da, nola bait? Bai, bai, e, bai, liburu eta, bueno, proiektu osoa, e, asaltzatik ustaietara e, proiektua, baze, e, e, proiektua bera e, handiagoa da, lehenengo fasea ero e, izan da liburua eta eta, eta web orrialdea eta gero bigarren fase baten eh, erakusketa gongo zan eta hirugarren baten ja ba tributozko mira ez eta bai da proiektu amankorrena da, amankor zarea eh, zera da eh, gara entirade olan entiradentzare bat eh, ba proiektu sozialak eta kulturalak lantzen eh, ba da, bai, dugu zenak ez, ja hori da irurte da dugu eh, ba, Bilbotik eta eh bilontzako eta beste hiri eta herri batzuetan lan egiten eta eta ba hori e, ja oraingo urteen ja zanugu a bugategandolein so zerolan policia kulturaletik eta musikaletik ez eh? <hum> eta ella da liburu, eh, liburu azari naizela denbora guztian, baina hemen nire aurrean ba web orria daukatere bai azaletatik sustraietara.com Bertan e, ba oso web e, horri politia dela esan dezakegu eta bertan informazio pila bat e, aurkitzen aldugu baina pixka bat e, liburuan e, murgiltzen bagera esaten genuen azken 50 urtetako diskoak e, diskoen portadetaz aritzen saretela liburu honetan 50 urtetan musika Euskal Herrian ba, asko aldatu da Eta pentsatzen dut ere bai, e, portadak ere asko aldatu direla, ez dakit e, olako evoluzio paralelo bat edo ehinduzuten. Milaka era, ez? Eh? <hum> ba, bai, bai, bas, e, dan, e, dan, ba, ze lelengoko hamarkadan, ez, 70garren hamarkadan, ba, ikusten da gehi zaio, ez? Ba, portada dire ber iguales hori taldearen ba, Aurtoide eta ba, Kitzarriagas edo lan, ez? E, ba, kantautore eh ba pos hori, ez? Eta gero eh bueno, ta bai ikusten da bai lenego markaetan bai igual e, ba eskuzko lanak eta ziren da gehiago, ez? Ba portaetan eta eta gero ba Laroi goarren eta eh bai ja Saul Raikalbasko eta hori bai ja notatzen da naikotsu bai portaetan. Ba ja Apoztu bert, e, aurri ez, desna darraten da, gauziet, eta, eta edo gori, ba, roka eta dana, ba, bortanenetan, ba, be, ikusi e, gali zanda, ba, ba, ba, kutsu oradizadori, ez. Eh? Eta zer dutze horia, ja, ba, e, diseinago aldetik eta ja, ba, ordenadorak eta esatzen dizeniko ja, bebai, e, ba, notaten da, bebai. E, portaen diseinuan, eta hori bai, e, bai, bai ba, Azkenean, nah? pentsatzen dute hitz egiten zenuela rock radical basko, ba, garai horretan igual, portadak eh, eskuse inak izango ziren eh, seguruen ere bai eh, ba, nola bai er, metodo errexagoekin gero ere bai musika akaso komplikatzen den arabera komplikatzen den enean ere bai portadak, ba, gero ezta lanketan diagoa daukate, ez dakit ala ikusi duzuten, edo ez? Bai, bai. Hori baita. Aurri nota izan da, note note tanta. Hmm. E, bai, xa. Eta gero, eh, ez dakit, eh, bueno, askenean 50 urtetan diskopila bat e, badaude, musikari pila bat, nola induzute pizkat aukeraketa edo zeintzuk eh eh 6 aukeratu dituzute pizkat, eh, ba zuzen e, CD batzuk edo disko batzuk edo <mai> bestiak ba niko kinendu aukeraketa aukera batean eh ba, ba elkarrizketak eta zi aurretik eta ba bueno apurtzuet ere ba garrantziagatik eta berai estetikaikagatik eta ba, estetika ba portata lan politzeko komisiala cones bai gero eh eh aukeraketa bueno preaure aurre ez aurre aukeraketa hori edo Gero, eh, modifikaten joan da, elkarrezketak eh, hitzen hungari zeniko. Base, bari ez, ba, gure gandun eh, parte hartzai eguzti zen hemosiñoak eta jasoti ez, diguruen. Horto eman honok eh, komentaten bat zagoen, ba, portadaren bat, edo, ba, ba, portadori bezatzen zen, liburuen eta esaten ari gara demora guztien portada guainan, eia da, elkarrizketak ere orkitu daitezkela liburu honetan, e, elkarrizketa horietan, portaden inguruan e, galdetzen diezue musikariei edo beste gauza batzua inguruan ere bai? Bai, e, bueno, por, e, portaden inguruen, eta er, bai tabe, ba, ba musikan inguruen, ez? Azkan zinean, ba, euren portaden inguruen, euren taldien e, ba, zelan sortzen ziren portadak, eta eta eta gero ba ba euren a, ba euren gustorako ja politzena estetikoki edo zein izan ba, eurentzako disko lan dagantzutun e, eta likue eh amaigara bakoitzeko eta holako galderak egintutan dabe. Hmm. Imuizu bai, galdera ba zerri, euren eure, eurentzako importante izan dan ego e, eta, eta olakoak Ingo dizut galdera bat eh igual pizkatzaile izan daitekena baina da dela aukeratzea eh ba, ibilbide honetan ez dakit ehzuk aukeratzea dituzun ba portadak, gehien maite dituzunak edo gehien esanguratzenak izan daitezkenak zuretzat ba marka da samarka da edo 50 urte hauetan ba hoixa azken finean. Nea yeah. ba ja yeah. eh orain igual eh gizen Ba, komentario gintzen edo okinda bienak izan die e, lagoaren bat iru. Ba, hori ez, ba, nike lagoaren eta sumetaren elkar el lan hori, ba, ba, joe, zerako frutuak okina usen Eta, edo, rip note muera e, bai? e, askori, e, ba, portada zinplori hori diako lakon, eta beste bat justo kontrazkoa, ez? Ba, Ezan ez ari bianakon ez alaba politze, bai, e... Bai, bueno. Eta gero cicatrizen inadaptados B, hori gainera eh nike dela cicatriz asko entzuten eta eta ere itxea ba, portadak eta ez kontrolaten kontraten ondoren, eta justo eh portada hau gainera liburuan eh e, zera pagina oso bat da berau portadiega seta hori eh eta jo, e, nigetzako oso oso gora la portada de hola e, E, ez da, bapipolitze ez, ezetikoki ez da olen, bai oso da olen marrazki bat eta oso politze dau pintzeta e, bai oso horra da, base, bori ez da, u tipu bat olen, baten e, ba, ba, drogetan ez da izan, eta nintzako hori portarie asko keina deberba E, portada horregaz eta ja cariño, o sea, haine gogorra izan dabe cariño hartuzak. Ezakitz. Ja mm -hmm. bai, ta. Eta, eta garai baten irudi e, akaso aurreritzi bai, oro, e, ekin izan daitekena, baina e, nolabait gelditu zaiguna, ez? Bai, bai, bai, bai. E, bai. Eta gaur egungo portada esanguratuena ba, ba berritzarraken paiola di, Hori eh oso, oso, oso portada ona da. Mhm. Mm eh, bai, bai. Gerere portada. Bai. Akaso gaurre egun eseinbeste ze ba, musika guztia interneten e, aurkitu dezakegu ta ba, askok musika internet, e, internet bidez kontsumitzen dugu, baina oraindik gan ere e, diskoak saltzen direla eta portadazken finean garrantzi handia e, e, juten jotzen zarenean e, ba, disko bat erostera Len da bisiko gauza dela ikusten duzuna. Bai, askok eh, hori, esan, galdera bate bai. Ia eh, erosten ba sabien, eh, nonoze, bat, Eta, ba, bat sabien, eh porta gaiziko noz eh disco Eta batzuk ezauten sabian eh sets o lan edo ba erosten eh diskorik. Bai, eh, beste askok eh orragaitzik erosten dugu eh bai, bueno, batzukan da beste beste ez ba kontu dena egitzeko beste gauzak. Bai, bai, eh, beste asko. Bai, ni, ni adira sintenaba eta normalia ba, bueno, bakizu, ba, ze se eta eta ontzen entzun aldo zurela, ez? Bai, eh, askotan bai indortua ba, portada ia eta zakitz aukien holako susma bat, ba, etzera bateko, ez? Fai. Eta han ikusut daite importante dela portada. Eta bueno, esaten zenuen elkarrizketaren hasieraan, e, ba liburuaz gain e, erakusketa bat eta beste ekimen batzuk ere bai planteatzen ari dituzutela. Ez dakite erakusketa hori jada martxan dagoen edo behintzat e, fetxa batzuk dauden, ba portada guzti horiek e, ikusteko aukera egongo den, nun nolan tolatu berdu zutete guzti bai. hau? Ba, e, ondo badaien dana, e, aprilineko edo asko gara. erakusketiagaz, eta idegiera printzipioz ba ba zeudanik bilbon azpie, eta gero ba erakusketa ibiltari bat izetie orduan herri e, herri eta beintzetenan e, leku garantizionetan egoteko mm -hmm. eta bai ideia horira e, eskolak eta be ba ba azetie, eta eta bueno ba hori ba, bai bizurtateko ongo da eh hori ba esporta da dire, modire alde esttiko bat edokingo dau eh erakusketiek bai gure dagune eh e, bai iguale hori ba es importante chiquisa edo eh dako guretxako eh eh alde audiovisuala eta edokingo dauen da, alde audiovisuala eh gure dugu Enzo Serrano Ba, teknologi zehagaz eta holan, ba, jolaztenez. Orduen, ba, ba sortu handi dukodau, erakusketie politxo, politxo, txuzer izango da. <gurra> seguro baietz eta seguro ere, e, eta ez dakit e, hori den helburuetako bat, baina nola bai, didaktikoa izango da liburu hau baita erakusketa pentsatzen dut, zeren azkenian bai. ba, balioko du jende batek eh, esagutzeko, ba, igual alde zaurretikan ez zituen esagutze en, ba, musikari batzuk, kantari batzuk, azkenian eh, lan artistiko batzuk, ez? Bai, eh, nik betizetan dut lato geta zuikoan, nahi, orduan eh, gaztetsu artustede bai, eh, ez, ba, kanta batzuk eta jurogeiko, eta jurogeta margarren amarkaragako zera, hori ba, bueno, apurtu dut berria artustede bai, eta bai el liburua zainbestikazioetan da igual beti eskareno barrinez ba zure baitan dago sueden kanta bat zu hauegal ba, horiez e, txikit txikaiten do susenak eta ba ba askotan ez dakizu za, o ez dakizu le norenatizen estar bueno ala hitzio ja se porca da con es ba, ba eta eta bai nike hainbestikazio liburu egiten eta nikuzteot ba Ba, txetik gatozen hape Ba, bintet Nire beste ikazi Ikazi bierra biela, ez? Mm -hmm. da, da, bai, Nietako importanti da Jakin non digatozen, bai, aurre eta begire, ez? Aurre da, ba, hori garria moteko eta <laughs> eta Bai, Atateko Soño gizau mm Hore -hmm. ba. bene, aurri, Ba amaitzeko ametz, eh falta segunda de satearena nun erosi daiteken azaletatik sustraietara liburua. Bueno, ba eh eh bido, esa no es un weborrial bien justo ese de petitustreja.comen, baita be elkarren dendatan eta bere weborrialdean eta gero beste beste dosen liburutegitan eh laster und zeunaketan eta la casa del libro eta honetan be egongo da. Osea que hauri ya eh no sei ni berri le alda Osongi Bazaletatik sustraietara, e, liburu hori aurkeztu diguzu Amech, mi esker, gurekin egon izanagatik eta kaso beste batarte, ba igual e, erakusketan martxan egongo denean ere izango du aukera gehiago hitz egiteko guztionetaz. Mi esker. Barkas dami esker Mikel.